вбили його, а потім, привласнивши гроші, втекла, то давай мершій до її батьків, чи хто там залишився, розпитаємо друзів, сусідів, однокласників, і врешті-решт дізнаємося, де вона може бути, і знайти перелякане дівчисько значно легше, ніж ганятися за привидами. А то і воно, кицю моя, що не все так просто». Сьогодні зранку я, нудьгуючи, проглядала ясиків щоденник і натрапила на телефон цієї дівчини. Не знаю, що змусило мене набрати номер. Слухавку зняла літня жінка, як виявилась, її мати, і коли я запросила Юлю, розридалася просто мені у вухо. Я почала втішати її, як могла, а заразом дізналася, що донька зникла півроку тому але не шостого, коли загинув Ясик, а через три дні. Весь цей час мала була у розшуку, але в батьків залишалася надія, і менти теж повторювали, мовляв, підлітковий вік, погуляє і повернець. А два тижні тому її знайшли у лісі поблизу броварів. Тіло впізнали, бо минулий зими дівчина зламала ногу, якийсь складний перелом, довелося витягувати кістку, і вставляти спицю. Вона відмовилася робити ще одну операцію, і спиця так і залишилася в нозі. Як повідомили матері, її вбили приблизно тоді ж, коли вона зникла. Олі стало моторошно. Друга насильницька смерть протягом тижня. У зловісному горхоті дощу вона вперше ясно усвідомила те, що нібито природна смерть її чоловіка – була лише першою ланкою в ланцюгу вбивств. Той, кого вони з Жанною так наполегливо шукали, що найменше тричі урвав чуже життя, і наступними могли бути вони самі. Як це сталося з цією дівчиною? Її мати розповіла? ну Сама розумієш, про такі речі по телефону не розпитують. Я домовилася з нею про зустріч. Вже навімкнула чайника, подивилася на годинник, потім визирнула у вікно. Ну, цей дощ надовго, чекати нема чого. Тому зараз по каві і побігли. Навіть фантастична чистота й охайність не могли приховати злиднів у квартирі юлиних батьків. Протерті смугасці паласи, вицвілі хіранки, якісь казенні лікарняні меблі і рядок дешевого поношеного взуття біля входу, тільки пара грубих чоловічих чобіт, розтоптані жіночі черевики, і серед цього вбодства раптом білі охайні туфлі на десятисантиметрових підборах. Юлена мати, невисока пухка жінка років 60 ручком сивого волосся на потилиці, підніши обидві руки до рота, наче побоюючись розридатися, прошепотіла. Це і Юлички, улюблені. Вона завжди любила білий колір. У неї взуття і одяг були переважно світлими. І сама вона була в мене, наче промінчик. Тепер вона вже затолила рот долонями і заплакала. «Вибачте, проходьте на кухню. Ви казали, у вас термінова справа. Щось таке, що стосується і юлиної загибель. Якщо хочете, я зроблю чаю, але в нас навіть цукру немає. Дякуємо, не треба чаю, ми б не хотіли вас обтяжувати». Раїса Миронівна, ми розуміємо ваші гори і співчуваємо вам, але, будь ласка, спробуйте зараз до кінця усвідомити те, що я скажу. Поставитися до цього вкрай серйозно. Жанна зробила паузу, давши жінці можливість опанувати себе. Півроку тому на загадкових обставин ввели нашого золи родича і близького друга. Це вистов було замішане на дуже великих грошах, тому ясиком справа не обмежилася. І тепер загроза висить над багатьма людьми. Ми намагаємося розібратися у тому, що сталося, аби з'ясувати, хто за цим стоїть. Ваша дочка, за деякою інформацією, спілкувалася із загиблим перед його смертю.